У глибини його одкровення. Сколько, мама? спитав Шурик, вам до получки пенсії? Десять днів обізвалися із коридорчика Тамара. Да, многовато. Столько не продержимося. Зависла довга гнітюча тиша. Як ви там сказали, погано бачить стали? спитав Шурик. Погано, зіткнула Тамара, сонце, наче в тумані. Боюся, щоб не осліпнуть. Так, я ж хорошо, мама, вийняв руки з-під голови і радісно ошкірився Шурик. Що ти мелиш? Ошкірилася до нього Капіля. Це хорошо, що мама осліпне. Не перебивай мені мислі, сказав Шурик. Дай-но прикурить. Знову заклав руки під голову і повернув сигарету у бік Капілі. Сам не закуриш. Спічки кончились, делай, що тобі кажуть. Мисля заработала. Мам «Кинь сюди спички, пічки!» – сказала капіля. Тамара кинула сірники. І мертва досі з розчепіреними пальцями капілина рука блискавкою мигнула і на льоту піймала коробочку. Сірники при цьому сухо затарахкотіли. Капіля встала, запалила сірника і піднесла вогника до шурикової цигарки. Той вдихнув, ковтнув диму, випустив хмарку. І його рот широко розсунувся. «Не обіжайтесь, мама, що так сказав, я вас вважаю». Тамарина Голівка на нерухомому тілі повернулася, ніби на шарнірах, і засвітила блідими очками взятивий бік. Капіля знову сіла на стільця, але це вже не була скульптура, вирубана з пня божевільним модерністом. Вона, видимо, оживилася. «По-моєму, єсть, як тепер говорять, неплохой бізнес», сказав Шурик і раптом сів на ліжку кинувши різко ногами, і на підлогу. Таке тепер вірєм'я, що надо шевеліть мозгами. Задоволено затягся, а тоді взяв сигарету в руку. «Я ж казала, що він придумає», – мовила з коридорчика Тамара. «Да, він не зовсім дурний», – буркнула Капіля. «Що ж там придумав, не тяни резину. «Напрасно мене обіжаєш, лілічка», – мовив Шурик. «Должна вже понять, що я не дурний, а умний». «Коли хочеш знати, я мозг вашого, то тобто нашого дома, і без мене ви б тут загнулися». «Не тягни резину», – сказала Капіля, ще більше оживаючи. «Сейчас побіжиш, – наказово сказав Шурик, – до Людки чи до Вальки на свій вибор, і позичиш у них діньгу. Тільки на палітру. І скажи, що завтра довго дадім, даже поклястись можеш, поняла? «Як же я його віддам?» – спитала відплетита Тамара. «Скільки ще до тої пенсії?» «Очень просто», – сказав Шурик «Ви, мама, що цілий день делаєте? «Ну, борщик зварити» «А що і що?» «А що ж я стара можу робити?» – спитала Тамара «Ето ми іспользуємо, мама Ви почти сліпа, старая Вам і карти в руки» В кімнаті, в коридорці знову запанувала гробова тиша на що це ти намікаєш, голосно згукнула капіля Заняться промислом нужно, мовив по-діловому Шурик Люди, до кого сочувстві возьмуть, до тебе чи до мене А вот, поклав він руку на лікоть лівої, а лівої ще й похитав А старой пощі сліпої женщині, старусі, сказати Він багатозначно замовк і зробив поважне обличчя то це хочеш, щоб мама жебрачкою стала? вирискнула Капіля. Не кип'ятись, Лілечко, спокійно сказав Шурик. А подумай своєю дурною башкою. Тепер многі я промислом займаються. Укалувати я не можу, ноги відказують. В Лілечці вовки в горлі тоже не годиться. А вам, розумієте, мама під стілочку під жобку Ручку вперед, гласки прикрить, Один можна ледь-ледь приоткрити. Це ж не розбой. Хотять люди дають, не хотять, не дають. Хто їх принуждає? А намного не тра. На палітру в день. Сума невелика. Чи хочете, щоб я на розбой пішов, Кури крав, як свинціцький? Не на розбой я не піду, коли можна головой поработать. Думайте, це ж бізнес. Многі тепер так діляють. Времена тяжелі. Міліція таких не трогає, Нікакої опасності і палітра в кармані. І знову зависла в коридорчику Та кімнаті гробова тиша.